Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Der erste Ferientag hatte begonnen. Schon am Vorabend waren Julian, Dick und Anne in Kiran angekommen, um die Sommerferien gemeinsam mit ihrer Cousine George und Timmy, dem Hund, zu verbringen. Endlich waren die fünf Freunde wieder zusammen. Und saßen gemeinsam mit Onkel Quentin und Tante Fanny am Frühstückstisch im Felsenhaus. So, hier ist noch Käse? Äh, ja. Mhm. Auch noch Kakao da? Mhm. Ja. Ach, super. Ach, ihr müsst unbedingt die Marmelade von Tante Fanny probieren. Mhm. Die habe ich aus den Erdbeeren in unserem Garten gemacht. Mhm. Wow. Deshalb schmeckt sie mhm. so fruchtig. Mhm. Ich mache mir schon das zweite Brötchen damit. Mhm. Nein, Timmy, Marmelade ist nichts für dich. Hier, hier hast du ein Leckerli. So. Im Garten gibt es doch schon Erbsen und Möhren. Soll ich uns heute mal eine Suppe kochen? Kannst du das denn schon, Anne? <lacht> Na klar kann sie das. Kochen ist doch Anne's Hobby. Ja, ja, was ich ehrlich gesagt noch nie verstanden habe. Das war ja klar. So. Was beweist dass wie nicht alle gleich sind? Mhm. Moment mal, ist, ist hier noch jemand außer uns? Nein. Wieso? Wie kommst du da? Das Radio ist ausgegangen. Ähm. Aber von uns hat es doch niemand abgestellt. Ach, ach. Merkwürdig. Es hat keinen Strom, sonst würde die Lampe hier leuchten. Sehr ja komisch. Da ist bestimmt nur eine Sicherung rausgesprungen. Ich schau mal nach. Mhm. Was bedeutet das denn, wenn eine Sicherung rausspringt? Also ein Stromnetz in einem Haus hält nur eine bestimmte Stromhöhe aus. Aha. Wenn zu viele Geräte gleichzeitig angeschaltet sind, wird dieses Netz überlastet und das kann gefährlich werden. Aha. Mhm. Weil dabei elektrische Geräte kaputt gehen könnten, oder? Genau. Und um das zu verhindern, gibt es Sicherungen, die bei Überlastung den Stromkreis unterbrechen, sodass kein Strom mehr fließen kann. Mhm. Aha, aber wir hatten doch gerade nur das Radio an. Oder läuft noch eine Waschmaschine? – Nein, nee, oder? nur der Kühlschrank und die Kühltruhe. Aber die haben ihren eigenen Stromkreis. – Also, die Sicherungen sind noch alle drin. Aber es geht überhaupt nichts mehr. Wir haben kein Licht und der Kühlschrank ist auch aus. – Wie bitte? Oh, – ja. Wie kann das denn sein? – Tja. – Seht mal, da draußen auf der Straße stehen eure Nachbarn. Mindestens zehn Leute. Oh. – Haben die etwa dasselbe Problem? – Sehen wir doch mal nach. Tja. Der kommt? Das sehen wir uns auch. Los, gehen wir. Das geht gar nichts so. Die, oh. die auch nicht. Das ja, das bei der Wollen. Wollen. Aus unsere Spülmaschine auch. Es ja. sieht ganz nach einem Stromausfall ja. aus. Ja. Ja. Ich. Entschuldigung. Weiß jemand von Ihnen, warum der Strom ausgefallen ist? Vielleicht kam es in den Nachrichten. Aber Radio und Fernsehen sind ja aus. Kann man nicht irgendwo anrufen? Also mein Telefon geht gar nicht mehr. Meins auch nicht. Wie kann das eigentlich sein, Professor Curran? Offenbar sind auch die Telefonleitungen von dem Stromausfall betroffen. Das hm? würde ja heißen, dass der Strom in der ganzen Region ausgefallen ist. Yeah. Oh je. Hast du nicht irgendeine Idee, wie es dazu kommen konnte, Vater? Tja, vielleicht gab es eine Panne in einem Umspannwerk. Was ist denn ein Umspannwerk? Naja, wenn Strom erzeugt wird, dann wird er zuerst in sehr hoher Spannung über Land verteilt. Eben zu verschiedenen Umspannwerken. Und erst das Umspannwerk leitet den Haushaltsstrom in unser Stromnetz. Aha. Oh. Und ähm, Umspannwerk heißt es, weil es die hohe Spannung auf die haushaltsübliche Niedrigspannung absenkt. Verstehe. Genau. Und wenn es in so einem Werk eine Panne gibt, geht für alle Haushalte in dieser Region das Licht aus. Ah, oh je, das gibt ja wohl nicht. Na dann gute Nacht. Ja. Ja. Und wie lange kann so ein Stromausfall dauern? Na, so lange, bis man die Ursache für die Panne gefunden und sie repariert hat. Das kann sich über Stunden oder sogar Tage hinziehen. Über Tage? Oh je, Wie soll ich denn jetzt das Essen kochen? Ich kann überhaupt nicht arbeiten. Tja, fragen Sie mich mal. Was kann man denn jetzt überhaupt noch machen? Ausgerechnet heute. Mhm. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gehen erst einmal wieder ins Haus und überlegen in Ruhe, was dieser Stromausfall für uns bedeutet. Okay, ja. in Ruhe überlegen ja. ist immer viel. Komm, Timmy. Und so setzten sich die Bewohner des Felsenhauses nach dem ersten großen Schrecken wieder an den Frühstückstisch. Wie viele elektrische Geräte haben wir eigentlich im Haus? Ja, die Frage ist vor allem, welche brauchen wir auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich bin gleich wieder da. Hinkst äh, du jetzt vor Angst in die Hose? <lacht> er hat gerade gefrühstückt. Da gibt es so gewisse tägliche Abläufe, Julian. Oh, ach so, okay, verstehe. Also, mir macht vor allem die Tiefkühltruhe Sorgen. Wenn die Lebensmittel darin auftauen, können sie nicht noch mal eingefroren werden. Ah. Hm. Dann müssen wir sie eben aufessen. <lacht> dann müsst ihr aber sehr großen Appetit haben. Oh ja. Und wenn es heute Abend noch keinen Strom gibt, dann, dann sitzen wir im Dunkeln. Ja, und, und können weder Fernsehen noch Radio hören. Na und, das ist doch ideal, um sich große Geschichten zu erzählen. Ich kenne nämlich eine ganze Menge. Oh ja, das sind wirklich schöne Aussichten. <lacht> Meine, meine Kühltruhe im Labor, die geht ja auch nicht mehr. Wofür brauchst Gott. du denn eine eigene Kühltruhe, Onkel Ach, Seit über einem Jahr erforsche ich seltene Meeresalgen. Die muss ich immer kühl halten. Und wenn die verderben, kann ich wieder ganz von vorn anfangen. Ach, das ist wirklich ein großes Problem. Also, ich, äh, ich, ich habe da auch gerade ein Problem entdeckt. Was ist da passiert? Du guckst ja wie ein Welpe. Ja, nun sag schon, Dick. Die Toilettenspülung geht nicht. Oh. Also, es kommt kein Wasser mehr nach. Ich konnte gerade einmal den Spülkasten leer machen und. und dann war Sense. Ach, du meine Güte! Ja. Heißt das, wir haben nicht nur keinen Strom, sondern auch kein Wasser? Okay, dann ist wohl auch das Wasserwerk betroffen. Es arbeitet mit elektrischen Pumpen, um das Wasser weiterzuleiten. Ja, aber Menschen mussten doch schon immer auf die Toilette. – Wie haben die Leute das denn früher gemacht? – Das kann ich euch zeigen. Ihr kennt doch den kleinen Schuppen im Garten. – Du meinst den Holzverschlag? Mit diesem komischen, herzförmigen Loch in der Tür? – Ja, genau. Aha. Der war mal etwas, das man heute Trockentoilette nennt. – Ist das nicht mal Plumpsklo? – Sie funktioniert im Grunde wie ein Komposthaufen. – Verstehe. Und können wir die wiederherstellen? Ja, – Zumindest als vorübergehende Lösung? – Warum nicht? Es dürfte nicht allzu schwierig sein. Und was machen wir mit den Algen von Onkel Quentin? Ich habe ein Notstromaggregat, das mit Benzin funktioniert. Allerdings ist das Benzin alle … Ich gehe schnell zur Tankstelle. Bis gleich. – Bis gleich. – Tschüss. Und so machten sich alle an die Arbeit. George und Anne liefen mit Eimern und Kannen zum nahegelegenen Bach, um Wasser zu holen. Als sie zurück waren, hatten Julien und Dick bereits den Schuppen ausgeräumt und ein hölzernes Sitzbrett mit einem Loch in der Mitte zwischen den Wänden befestigt. Eine alte Zinkwanne sollte als vorläufiger wasserdichter Behälter dienen. Jetzt brauchten sie nur noch Rindenmulch, den Tante Fanny in einem Sack herbeischleppte. – So, damit streuen wir den Boden der Wanne aus. – Alles klar. Oh, äh, Vater kommt zurück. – Onkel Quentin? Du, du siehst ja nicht gerade glücklich aus. – Es ist zum Verzweifeln. Die Tankstelle hat zwar Benzin, aber sie kann es mir nicht geben. Weil die Zapfsäulen oh, ohne Strom, Strom nicht funktionieren. Genau. Ja. Was mache ich jetzt? Ja, aber es kann doch nicht sein, dass ohne Strom überhaupt nichts mehr geht. Was ist denn mit Fahrradlampen? Die gehen doch auch ohne Strom. Ja, du sagst es, ein. Ja, das ist die Idee. Wie jetzt? Habe ich was nicht mitbekommen? Fahrradlampen funktionieren auch mit Strom. Aber der wird direkt am Fahrrad erzeugt. Genau. Weshalb jedes Fahrrad ein Dynamo hat. Mhm. Aber viel Strom kommt da nicht bei heraus. Ja, das stimmt. Für meine Kühltruhe könnte es aber reichen. Ja. Ich könnte mein altes Fahrrad zu einer Art Home-Trainer umbauen und dann den Dynamostrom abzapfen. Ja, äh, Julian, Aha. hilfst du mir dabei? Ja klar. Ähm, soll ich dann auch den ganzen Tag in die Pedale treten? Na, da werden wir uns schon abwechseln. Ja? Auf jeden Fall. Okay. Na, da scheinen hier ja alle Probleme gelöst zu sein, vorläufig zumindest. Noch nicht ganz. Ich müsste unbedingt einkaufen. Oh. Aber wer weiß, ob das noch möglich ist. Oh. Hm, naja, gehen wir zum Markt. Da werden wir das ja schon sehen. Aber wir, ähm, wir wollten doch beim, beim Fahrradfahren helfen. Genau. Ist schon okay, geht nur. Ihr, ihr bleibt ja nicht ewig eh weg. Okay. Nein, sicher nicht. Dann bis später, Julian. Okay. Tschüss. Bis dann. Auf dem Markt waren sehr viele Menschen. Sie hatten ihre Arbeitsplätze verlassen, weil sie ohne Strom nicht arbeiten konnten. Optiker brauchen gutes Licht, Bäcker einen elektrischen Backofen, Schuster eine Schleifmaschine. Nichts davon ging mehr. Und auch die Computer in den Büros gingen nach kurzer Zeit aus. Doch einkaufen konnten die Leute auch nicht. In den Geschäften brannte kein Licht. Und die Verkäufer hatten Stühle vor die Tür gestellt und hielten ihre Kunden auf. So geschah es auch Tante Fanny und den Kindern, als sie das Lebensmittelgeschäft von Mr. Apple betreten wollten. Tut mir leid, Mrs. Kirin, aber Sie können hier nicht rein. Aber wieso? Man kann doch auch ohne Beleuchtung noch halbwegs sehen. Ich kann Ihnen aber nichts verkaufen, Mrs. Kirin. Warum denn nicht? Ihr Laden ist doch voller Ware. Das ist richtig. Aber unsere Kasse funktioniert nicht ohne Strom. Können wir nicht ohne Kasse bezahlen? Sie können unser Geld doch später hineintun. Diese Kasse bewahrt nicht nur Geld auf. Sie ist an unser Lager- und Abrechnungssystem gebunden. Wenn ich die Waren einfach so herausgebe, dann bringe ich ja die ganze Buchhaltung durcheinander. Aha. Aber wenn es so ist... Warum schließen Sie da nicht einfach die Tür? Weil ich sie ohne Strom nicht schließen kann. Das hat was mit dem Sicherheitssystem zu tun. Aber können Sie denn nicht irgendeine vorübergehende Lösung finden, um wenigstens ganz notwendige Dinge zu verkaufen? Kinder, nun lasst Mr. Apple in Ruhe. Der Stromausfall wird ja nicht ewig dauern. Aha. Das ist sehr kompliziert. Kann ich bitte durch? Nein, Mrs. Watson, leider nicht. Wir haben geschlossen. Aber ich brauche doch Kerzen. Der Strom ist ausgefallen. Deshalb haben wir ja geschlossen. Aber die Kerzen liegen da drüben. Ich kann sie nicht abbuchen, verstehen Sie? Dann hole ich mir die Kerzen eben selbst. H halt! So, so geht das nicht. Sie, sie bleiben draußen. Nein, habe ich gesagt. Geben Sie mir sofort Kerzen. Was soll ich denn heute Abend machen? Soll ich etwa im Dunkeln sitzen? Lassen Sie mich durch! Jetzt beruhigen Sie sich doch. Aufhören! Oh nein! Ist ja ja, jetzt Sie doch. Was ist denn hier los? Warum streiten Sie sich? Mr. Apple will nichts verkaufen, obwohl alles da ist. Und ich brauche die Kerzen doch. Aber es geht nun mal nicht, wenn die Kasse nicht funktioniert. Wenn es nicht geht, dann geht also, es nicht. Und schon gar nicht mit was Gewalt. Was Sie gerade ja, Das ist ich nicht Sie zu halt! Äh, Entschuldigung, What? was haben Sie da gerade gesagt? Man, was ist mit dir los? Ich wusste gar nicht, dass du so laut werden kannst. Was ist denn? Kann nicht irgendjemand Mrs. Watson ein paar Kerzen borgen? Nur so lange, bis der Strom wieder da ist. Ach so. Ja, das geht natürlich auch. Hm. Kommen Sie, Mrs. Watson. Sie wohnt doch bei mir in der Nähe. Ich habe ein paar Kerzen für Sie. Ja. Das freut mich äh, aber für Sie. Ja, dann gehen wir mal. Tja, und weshalb sind Sie eigentlich hier? Ich habe keine Getränke mehr. So, wir haben gestern eine neue bekommen. Nun fanden noch einige Leute heraus, wie sie sich gegenseitig helfen konnten. Und so lösten sich einige Probleme fürs Erste durch gute Nachbarschaft. Tja, Ann, da hast du die Situation ja gerade noch gerettet. Ja. ja, schon. Aber ich hoffe trotzdem, dass der Strom bald wieder da ist. Wer weiß, was sonst noch alles passiert. Jetzt seht mal da, Pferdekutschen mit Obst- und Gemüsekisten. Hm. Das sind bestimmt Bauern aus der Umgebung. Aber heute ist doch gar kein Markttag. Hm. Die haben sicher erfahren, dass wir ihre Ware heute brauchen. Die Bauern konnten ihre Waren auch ohne Kassensystem verkaufen und hatten bald zahlreiche Kunden, die sich um ihre Tische drängten. Doch da tauchte das nächste Problem auf. Den ersten Leuten ging das Bargeld aus. Und weil auch die Bank und die Bankautomaten ohne Strom nicht arbeiteten, konnten sie sich kein neues holen. Doch da kamen die Bauern auf die Idee, ihre Ware gegen Rechnungen zu verkaufen und verließen sich darauf, dass sie das Geld später bekommen würden. Hier, Ihre Kartoffel. Wenn Sie mir zur Sicherheit noch Ihre Adresse geben. Hier ist ein Stift. Natürlich, gern. Kennst du das Mädchen da, George? Äh, ja, das ist Jenny. Huh? Guten Tag. Ich hätte gern ein Kilo Äpfel. Du? Du bist doch die kleine Murray. Deine Eltern haben noch gar kein Geld. Sie haben noch welches auf dem Konto, aber ich kann heute nichts abheben. Warum soll ich dir das glauben? Vielleicht willst du mich ja austricksen, weil du denkst, dass du heute was umsonst kriegen kannst. Das stimmt überhaupt nicht. Wieso ist der Bauer denn so gemein zu Jenny? Ich glaube, sie braucht unsere Hilfe. Hey Jenny! Oh, hallo George! Du sollst lieber die Äpfel von Bauer Green kaufen. Die sind bestimmt besser. Meinst du? Klar, wir kommen auch mit. Ja, gehen wir. Mhm. <lacht> Na los. Ja, was soll denn das? Wollt ihr etwa behaupten, dass meine Äpfel schlecht sind? Ich habe nicht gehört, dass die Kinder das gesagt hätten. Wiedersehen. <lacht> er hätte wirklich netter sein können. Mhm. Finde ich auch. Bauer Green überließ Jenny gern ein Kilo Äpfel auf Rechnung. Dick, Anne und George wollten gerade ein Gespräch mit Jenny beginnen, als Tante Fanny an einem Zeitungskiosk einen Bekannten entdeckte. Seht mal, Kinder, da vorn, das ist Mr. Reynolds. Der arbeitet bei den Energiewerken. Ach, wirklich? Vielleicht kann er uns ja sagen, was passiert ist. Ja, wir gehen mal rüber zu ihm. Kommst du mit, Jenny? Warum nicht? <lacht> Guten Tag, Mr. Reynolds. Ach, guten Tag, Mrs. Karen. Na, hat Sie der Stromausfall auch aus dem Haus getrieben? Wir wollten sowieso einkaufen gehen. Wissen Sie denn schon, wie es zu diesem Stromausfall gekommen ist? Tja, also wahrscheinlich war es Sabotage. Sie meinen, jemand hat das mit Absicht gemacht? Zumindest ist eine Art Bekennerschreiben aufgetaucht. Das ist ja nicht zu fassen. Von wem denn? Es ist anonym. Die Buchstaben sind aus einer Zeitung ausgeschnitten. Wahrscheinlich, damit man keine Handschrift erkennen kann. Sie sind jetzt hier, um herauszufinden, aus welcher Zeitung diese Buchstaben waren. – Wir können Ihnen doch helfen. Wie sahen die Buchstaben denn aus? – Nein, nein, Kinder, das überlasst mal ruhig mir. Und der Polizei natürlich. – Natürlich tun Sie das. Außerdem haben wir selbst genug zu tun. – Naja, stimmt schon. Wir müssen zurück und Julia mit dem Fahrrad ablösen. – Und die Dinge aus der Tiefkühltruhe essen? – Genau. – Wir können sie doch grillen. – Oh, das ist eine gute Idee. Willst du mitkommen, Jenny, und uns beim Essen helfen? Oh ja, das wäre toll. Ja, gern. Danke für die Einladung. Wenige Zeit später saßen alle im Garten und aßen Steaks und Fisch vom Grill zu frischem Salat. Für ein paar Minuten konnten sie auch das Fahrrad ruhen lassen. Denn für kurze Zeit blieb eine Kühltruhe auch ohne Strom kalt. Mm. Ja. Äh, möchte noch jemand Brot? Oh. Ja. ja. Danke. Ich hätte ja noch ein bisschen Salat. Gibt ja. es noch Salat? Ach, du du ja, hier, Ach, bitte. Ach, danke. Jenny, du auch? Ja, gerne. Ich halte es wirklich gut. Und äh, oh. Mr. Reynolds sagt, dass das Sabotage war? Mhm. Die Täter müssten sich dann aber sehr gut mit der Stromtechnik auskennen. Für einen Laien ist es in einem Umspannwerk hochgefährlich. Oh ja. Der Stromausfall selbst kann aber auch gefährlich werden. Aha. Stellt euch mal ein Krankenhaus ohne Strom vor. Da kommen einige Patienten in Lebensgefahr. Mhm, das stimmt. Für solche Fälle haben Krankenhäuser natürlich Notstromgeräte, aber die gehen auch, nur solange Treibstoff da ist. Oh je. Mhm. Und man weiß auch gar nicht, was es für Folgen hat, wenn kein einziger Betrieb mehr arbeiten kann. Ja. Äh, äh, da gibt es bald kein Brot mehr und irgendwann auch keine Wurst und kein Käse. Oh nein. Tja, ja, das stimmt wohl. Andererseits finde ich es schon sehr spannend, mal zu sehen, wie man manche Dinge auch ohne Strom machen kann. Mm. Julian will damit sagen, dass er sehr stolz auf unsere Trockentoilette ist. Das <lacht> <Ja>, <lacht> wollte ich damit sagen. <lacht> Na, Brot zum Beispiel könnte man auch ohne Strom backen. Früher gab es Steinöfen, die mit Holz geheizt wurden. Stimmt. Die könnte man heute noch bauen. Ah, das wäre aber sehr aufwendig. Aber schon toll. Stimmt. Aber wir könnten noch mal überlegen, wie viele elektrische Geräte wir für Dinge benutzen, die sich auch ohne Strom machen lassen. Oh, da gibt es bestimmt einige. Rührgeräte. Mhm. Geschirrspüler. Mixer. Elektrische Heckenschneider. Ja. Und, und, und. Da habt ihr ja schon eine Menge Ideen, wie wir unsere Stromrechnung in Zukunft schonen können. Und vor allem die wertvollen Rohstoffe, mit denen unser Strom hergestellt wird. Ja. Also man kann schon ganz ohne Strom leben. Mhm. Meine Eltern und ich machen das seit vier Monaten. Oh. Wie, bitte so vier Monat Was? wie geht denn das? Am schlimmsten ist eigentlich die Dunkelheit am Abend. Aber Kerzenlicht ist auch ganz schön. Ja, und weil der Kühlschrank nicht geht, müssen wir jeden Tag frisch einkaufen, was wir essen wollen. Das ist anstrengend. glaube ich dir. Aber können ihr wenigstens kochen? Ja, mit einem Campingkocher. Mit dem machen wir auch das Wasser zum Waschen und Zähneputzen heiß. Oh, das ist sehr umständlich. Oh, ja. Das Allerschlimmste aber ist, wenn es kalt wird. Da können wir nicht heizen. Oh je. Aber warum habt ihr denn keinen Strom? Unsere Rechnungen waren so hoch, dass meine Eltern sie nicht mehr bezahlen konnten. Oh je. Und dann wurde der Strom abgestellt. Dann habt ihr vielleicht zu viel Strom verbraucht? Nein, überhaupt nicht. Wir haben Strom gespart, wo wir nur konnten. Das ist komisch. Und lange Zeit hatten wir auch eine niedrige Rechnung. Aber vor einem halben Jahr ist der Betrag plötzlich enorm angestiegen. Das klingt aber merkwürdig. Ja, komisch. Hm. Haben deine Eltern mal bei den Energiewerken angerufen und nachgefragt? Soweit ich weiß, haben sie es versucht. Aber es hat nichts genützt. Hm. Na, sag mal, kann ich mir die Rechnung mal ansehen? Klar, ich kann sie dir gern zeigen. Okay. Ich wollte jetzt sowieso nach Hause. Na, dann begleiten wir dich. Von mir aus gern. Und wer tritt jetzt in die Pedale, damit der Dynamo läuft? Tja. <lacht> Geht ruhig. Ich setze mich gern als Nächste auf das Fahrrad. Ein bisschen Fitnessprogramm schadet mir nicht. Und eurem Onkel sicher auch nicht. Äh, also ich weiß gar nicht, was du damit sagen willst, Fanny. <lacht> Na okay. <lacht> dann äh, machen wir jetzt einen kleinen Spaziergang. Genau. <lacht> Bis dann. Äh, tschüss, auch tschüss, Tante Fanny. Tschüss. Tschüss. Und vielen Dank für die Einladung. Wiedersehen, Dankeschön. Jenny. Ja, Jenny, du kommst auch mit. Jenny wohnte auf der anderen Seite von Karen. Viele Leute saßen in ihren Vorgärten und unterhielten sich mit ihren Nachbarn. Denn etwas anderes konnte man momentan kaum tun. Man könnte fast denken, so ein Stromausfall hätte auch seine Vorteile. Stimmt. Wenigstens haben die Leute mal Zeit füreinander. Sonst haben es die meisten ja immer nur eilig. Manu? Das Radio geht wieder! Endlich. Ja! Das ja. ist wieder da! Ich höre es! Hey, gib mir ja, ja. Ich bin froh! So cool. Mach mal lauter! Ach, lauter! Endlich wieder Strom! Da muss ich jetzt aber an den Herd! Oh ja, ich Arbeit ruft. Puh, Na, wie gut, dass der Spuk vorbei ist! Ja. Hoffentlich bleibt es ja auch dabei! Ja! Und der Haus ist übrigens dort vorn, am Ende der Straße. Äh, das kleine mit dem schiefen Dach? Für drei Leute reicht es. Während sich die Bewohner der Straße freuten, dass sie wieder Strom hatten, schloss Jenny die Tür zu ihrem Zuhause auf. Die Fenster waren klein und weil man kein Licht anmachen konnte, blieben die Zimmer deshalb auch am frühen Nachmittag ziemlich düster. Nacheinander betraten die Freunde das kleine Wohnzimmer. sind seine Eltern nicht da? Sie sind bestimmt arbeiten. Mhm. Wieso sagst du denn bestimmt? Weißt du das nicht genau? Sie arbeiten für verschiedene Leute, als Putzhilfe und Gärtner. Mhm. Diese Leute rufen an, wenn sie meine Eltern brauchen. Aha. Und meine Eltern haben immer Angst, dass sie zu wenig Anrufe bekommen, weil sie dann kein Geld verdienen. Äh, aber ohne Strom funktioniert euer Telefon doch gar nicht. Stimmt. Seitdem sind wir auf eine Nachbarin angewiesen, die uns hilft. Oh, Wann hast der. du deine Eltern denn das letzte Mal gesehen? Heute Morgen. Vielleicht kommen sie auch bald wieder. Ich suche jetzt mal die Rechnungen. Ja? Klar. Wo sind sie denn? Eigentlich lagen sie immer hier im Ablagekorb. Aber da sind sie nicht mehr. Hm. Wir können uns ja auch mal umsehen. Ja, gern. Ja. Aber bringt nichts durcheinander. <lacht> Machen wir nicht. Keine Äh... Also, mal sehen. Tja, Und? nee, hier ist nur Wäsche drin. Vielleicht zwischen den Zeitungen. Hm? Na, nun, was ist das denn? Hast ja. du was gefunden? Ja, aber keine Rechnung. Sondern? Hier hat jemand Buchstaben ausgeschnitten. Ihr ja, seht mal, aus dem Kölner Anzeigenplatz. Buchstaben? Wo denn? Zeig mal her. Da. Das gibt's doch nicht. Hm. Anne holte eine Zeitung aus einem Stapel Altpapier. Auf mehreren Seiten waren Buchstaben herausgeschnitten. Und zwar so, dass man in den zurückgelassenen Löchern die Buchstaben noch erkennen konnte. Merkwürdig. Hat Reynolds nicht gesagt, das Bekennerschreiben sei aus Zeitungsbuchstaben angefertigt worden? Aber Jennys Eltern haben doch keine Sabotage verübt. Vielleicht wollten sie ja nur was, was basteln. Vielleicht? Basteln? Ja. Das haben sie zum letzten Mal gemacht, als ich fünf war oder sechs. Oh. <lacht> okay, aber wieso haben sie dann ausgerechnet jetzt oder zumindest vor kurzer Zeit diese Buchstaben ausgeschnitten? Keine Ahnung. Ach, Wisst ihr was? Wir können auch versuchen, die Buchstaben zusammenzusetzen. Da kommt bestimmt was ganz harmloses heraus. Ah, gute ja. Idee. Probieren Aha. wir es. Mhm. Also. So, hier ist die eine Z. Okay. Ja. Da müsste ein E sein. Ja. Und den, das ein I. Ein I. Sie schrieben alle Buchstaben, die sie in den Löchern erkennen konnten, auf kleine Notizzettel, die sie dann hin und her schoben, um verschiedene Kombinationen auszuprobieren. Hm. So. Ja, mal. So also, das alle hier. für? Hier, ich hab was. Aha. Äh? Most für alle. Most, Most? Ja, oder vielleicht so. Aha. Strom für alle. Aha. Okay, Aber das könnte so. dann ja doch etwas mit der Sabotage zu tun haben. Ja, Moment, wir, wir sind ja noch nicht fertig. Stimmt, hier sind ja auch noch einige Buchstaben übrig. Aha. Mhm. Oden. Das, ich das, das macht doch keinen Sinn. Wozu gehört das R hier? Ich, ich, ich hab's. Darf ich mal? Äh, ja, so. ich, na, hier. Wartet mal. Ähm, der da. So, dass er hier hin. Ähm, warte. Ähm, so. Äh, oder keinen. <lacht> Fertig. Alle Buchstaben sind untergebracht. Strom für alle oder kein. Oh je. Das klingt ja wie eine Drohung. Wie schon. Mhm. Und zwar an die Energiewerke, die offenbar alle Menschen Strom liefern sollen, egal ob sie bezahlt haben oder nicht. Aber das würde ja heißen, dass meine Eltern wirklich den Stromausfall verursacht haben. Ja, ich weiß nicht. Ähm, haben Sie denn eine Spezialausbildung in Sachen Starkstrom? Hm, nicht, dass ich wüsste. Warum? Naja, in einem Umspannwerk braucht man echtes Expertenwissen. Da lässt man eigentlich nur Ingenieure ran. Und selbst die brauchen eine Spezialausbildung. Ach so. Klar, bei Starkstrom ist ein einziger falscher Handgriff lebensgefährlich. Eben. Ich Jetzt mal ganz langsam. Hm? Anstatt uns Schauergeschichten zu erzählen, können wir auch nachprüfen, ob es sich bei diesen Buchstaben überhaupt um die Botschaft handelte, die die Energiewerke heute Morgen bekommen haben. Ach so? Wirklich? Wie denn? Wir gehen zu Mr. Reynolds. Der hat diese Botschaft ja offensichtlich gesehen. Ja, fragen wir ihn. Ich weiß sogar, wo er wohnt. Im Villenviertel von Kirin. Hört, hört! Ja, gehen wir mal hin. Aha. Na gut, vielleicht klärt sich ja auch alles auf. Sag ja, mhm. ich's auch. Drauf, geht's. Doch Mr. Reynolds war nicht zu Hause. Die Freunde trafen nur eine Frau an, die am Rande eines Swimmingpools in einem Liegestuhl in der Sonne lag. Entschuldigen Sie, sind Sie Mrs. Reynolds? Was? Ja, wieso? Was wollt ihr denn hier? Und auch noch mit einem Hund. Sitzt sie Brav. Wir suchen Mr. Reynolds. Wir wollten ihn etwas fragen. Der ist vor zwei Stunden weggefahren. Und können Sie uns vielleicht sagen, wann er wiederkommt? Woher soll ich das wissen? Was soll diese Fragerei? Ä ähm Entschuldigen Sie, wir gehen ja schon wieder. Das will ich doch hoffen. Die haben wir ja furchtbar gestört. Mhm. Und wie vorne die Wohnen. Sie haben sogar eine Putzfrau. Seht mal. Mit einem Papierkorb in der Hand kam eine Putzfrau aus dem Haus und lief zu einem Müllcontainer. Ein Windstoß wirbelte zerrissenes Papier im Korb auf und trug einige Papierfetzen fort. Die Freunde sammelten sie auf und wollten sie zum Container bringen, als Anne etwas auffiel. Die Putzfrau selbst war schon wieder im Haus verschwunden. Wartet mal. Lasst uns die Papierfetzen mal genauer ansehen. Wieso denn? Jenny, du hast doch Murray mit Nachnamen, oder? Ja, das stimmt. Warum? Ja, da steht euer Name und da scheint eine Liste zu sein. Zeig mal. Ja. Das ist ja interessant. interessant. Ich glaube, dieses Stück Papier ist auch ein Teil einer Liste. Mhm. Vielleicht gehören die zusammen. Ich habe auch sowas. Hier. Die Freunde legten verschiedene Papierstücke zusammen und hatten bald eine vollständige Liste vor sich. Mit Namen, Adressen und Geldbeträgen. Die Adresse stimmt. Das ist unsere. Tja, die anderen Adressen sind aber alle in anderen Orten. Mhm. Ja, aber diese Orte befinden sich hier in der Umgebung. Mhm. Äh, könnte das eine Liste von den Leuten sein, denen man hier in der Gegend den Strom abgestellt hat? Vielleicht. Und könnte es vielleicht einen Zusammenhang mit dem Sabotageakt geben? Was für ein mhm. Zusammenhang soll das denn sein? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich hätte große Lust, der Sache nachzugehen. Wir könnten ja zumindest nach Twin Oaks fahren. Da gibt es zwei Adressen auf dieser Liste. Das ist ganz in der Nähe. Hm? Hast du einen Fahrrad, Jenny? Ja, aber das ist schon ziemlich alt. Ach, das ist doch egal. Hauptsache es fährt noch. Genau. Eben. In Twin Oaks hatten sie die erste Adresse, die sich auf der Liste befand, bald erreicht. Dort brannte kein Licht. Um herauszufinden, ob es dennoch Strom gab, drückten sie auf die Klingel. Denn auch Klingeln brauchen Strom. Okay, also wenn es nicht klingelt, kein Strom. Es klingelt aber. Mhm. Da kommt auch schon jemand. Guten Tag. Was wollt ihr denn? Hallo, äh, guten Tag. Also wir, wir, wir wollten eigentlich nur wissen, ob Sie Strom haben. Mhm. Wieso? Gibt's schon wieder einen Stromausfall? Äh, nein, nein. Äh, das nicht. Äh, das war doch unglaublich heute Morgen, oder? Da zahlt man Unsummen und die, die, die haben es nicht im Griff. dürften wir vielleicht wissen, wie viel Sie zahlen? Wie bitte? Was geht euch das denn an? Euch ist wohl zu langweilig in den Ferien. Also sowas. Da haben wir uns wohl geirrt. Mhm. Dieses Haus hat jedenfalls Strom. Ja. Mhm. Stimmt. Aber warum spricht der Mann von Unsummen, die er zahlen würde? Tja. Hm, vielleicht geht es ihm wie meinen Eltern, die eine hohe Rechnung hatten, Aha. obwohl wir wirklich nur wenig Strom verbraucht haben. Sehr komisch. Könnte es sein, dass bei den Leuten auf der Liste etwas mit den Strompreisen nicht stimmt? Vielleicht. Hm. Wir haben noch eine Adresse in Twin Oaks. Genau. Und zum Vergleich könnten wir ein paar Nachbarn befragen, die nicht auf der Liste stehen. Aha. Ja. Und ihr meint, die verraten uns, wie viel sie für ihren Strom zahlen. Hm. Wenn sie alle so gesprächig sind wie der Herr eben, wird das ganz schön schwierig. Das, das stimmt auch wieder. Wir, wir könnten doch sagen, wir machen gerade ein Ferienprojekt. Ja, genau. Wir haben von der Schule die Aufgabe bekommen, den Stromverbrauch von mehreren Haushalten zu vergleichen. Gute Idee. Das könnte klappen. oder? Ihr kleiner Trick funktionierte. Sie befragten zuerst ein paar Nachbarn, die nicht auf der Liste standen und die ihnen bereitwillig ihre Stromrechnung zeigten. Schließlich gingen sie zu Mr. Nichols, der zweite Name in Twin Oaks, der auf der Liste stand. Auch der ließ sie herein und holte seine Stromrechnung. So, hier, da ist sie. Guck mal, da steht der Preis und hier sind die Kilowattstunden, die wir verbraucht haben. Danke. Das ist ja interessant. Sie verbrauchen etwa genauso viel wie einer Ihrer Nachbarn. Zahlen aber das Doppelte. Ja? Was? Wirklich? Okay, lass mal sehen. Ja, hier. Stimmt. Das gibt es ja nicht. Und ich habe mich schon die ganze Zeit über die hohe Summe gewundert. So, ich rufe jetzt die Energiewerke an. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler. So, ich stell mal auf laut. Ja, gut. Danke. Jetzt bin ich ja gespannt. <lacht> Energiewerke Südengland, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich habe durch Zufall gerade erfahren, dass ich doppelt so viel Strom zahle wie meine Nachbarn. Wie kann das sein? Ähm, Sie haben also Fragen zu Ihrer Rechnung. Ja, kleinen Moment, ich verbinde Sie. Gleich geht's weiter. Hoffentlich. Energiewerke Südengland, Rechnungsabteilung. Worum geht es? Also, ich glaube, es gibt bei mir einen Fehler in der Stromabrechnung. Das haben Kinder herausgefunden. Ganz zufällig. In einem Ferienprojekt. Ah, Sie haben eine Unregelmäßigkeit. Verstehe. Moment, ich verbinde. Hoffentlich oh. geht das nicht so weiter. <lacht> Hallo, wer spricht da? Nickels. Mein Name ist Nickels. Ich habe ein Problem. Okay. Zuerst brauche ich Ihre vollständige Adresse und Ihre Kundennummer. Alles klar, also Twin Oaks, Planters Way. Nachdem Mr. Nichols alle Angaben gemacht hatte und sein Anliegen vorbrachte, wurde er noch viele Male weiterverbunden, bis er schließlich wieder bei dem Telefonisten landete, mit dem er als erstes gesprochen hatte. Hallo? Hallo? Ist da jemand dran? Mr. Nichols, wir haben in Ihrem Fall keine Unregelmäßigkeiten gefunden. Aber ich zahle doppelt so viel wie meine Nachbarn. Ich sagte doch, die Kollegen haben das geprüft und keine Unregelmäßigkeiten gefunden. Auf Wiederhören. Das gibt es doch nicht. Die sagen, es sei alles in Ordnung. Also, ich gehe jetzt zu meinen Nachbarn und vergleiche unsere Rechnungen. Und wenn wirklich stimmt, was ihr sagt, dann gehe ich zur Polizei. Ja, das ist wohl das Beste. Allmählich wurde es Abend und so beschlossen, die Freunde nach Kiran zurückzukehren. Sie hofften, dass Jennys Eltern inzwischen da waren. Vielleicht konnten die ja erklären, was es mit dieser Liste und den ausgeschnittenen Buchstaben auf sich hatte. Okay. So. Hey. so. Mama? Papa? Hm. Keiner da. Hm. Sonst sind sie um diese Zeit immer hier. Ach ja? Wir essen ja immer zusammen Abendbrot. Was machen die bloß? Hm. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Hinweis, eine Einladung oder sowas. Ja, suchen wir mal. Ja. Hier ist auch eine Taschenlampe. Ach, prima. Ich habe auch eine. Ich auch. Ich sehe mich draußen mal um. Ich komme mit! Äh, los! Während die anderen im Haus suchten, gingen Dick und Anne um das Haus herum, um dort, in der Dämmerung, nach eventuellen Spuren zu suchen. Auf dem Sandboden, der sich neben dem Haus befand, fiel ihnen etwas Seltsames auf. Und sie kehrten zu den anderen zurück. Sag mal Jenny, haben deine Eltern ein Auto? Nein, das können sie sich nicht leisten. Sie sind meistens mit dem Fahrrad unterwegs. Oder mit dem Bus. Hm, verstehe. Aber wir haben neben dem Haus eine frische Reifenspur entdeckt. Was hm? könnte das bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wurden sie von Komplizen abgeholt. Wie witzig? Meinst du das denn? Hm. Na ja, also eventuell haben sie die anonyme Botschaft geschrieben. Aber es ist ja unwahrscheinlich, dass sie sich in einem Unspannwerk auskennen. Hm. Stimmt, das könnten andere gemacht haben. Und mit denen könnten sie jetzt unterwegs sein. Ja, aber die Sache ist doch vorbei. Der Strom geht wieder. Genau. Ja. – Hier noch nicht. Vielleicht planen sie einen neuen Anschlag. – Bloß das nicht. Wir müssen zur Polizei gehen. – Heißt das, ihr wollt meine Eltern anzeigen? – Naja …– Können wir sie nicht irgendwie anders von einer neuen Sabotage abhalten? – Ja, aber Jenny, wie stellst du dir das vor? Dass wir uns in das Umspannwerk einschleichen, wo Starkstrom durch alle Dritte läuft? – Nein, ihr habt wohl recht. – Also … Nehmen wir alles mit, was wir an Indizien haben. Mhm, ja. Also hier ist die Zeitung mit den ausgeschnittenen Buchstaben. Ha? Und die zerrissene Liste von Mr. Reynolds. Ja. Und was haltet ihr davon, wenn ich das Reifenprofil abzeichne? Ja, gute Idee. Hast du Papier und Bleistift da, Jenny? Natürlich. Ah. Hier, bitte, Dick. Sehr gut. Danke. Bin gleich wieder da. Beeil dich, Dick! Constable Rivers hat bestimmt bald Feierabend. Schließlich hatten sie drei Indizien zusammen, die darauf hindeuteten, dass Jennys Eltern etwas mit der Sabotage zu tun haben konnten. Gemeinsam mit Jenny machten sich die Freunde auf den Weg zur Polizeiwache, als sie durch ein offenes Fenster ein Radio hörten. 20 Uhr, wir senden die Nachrichten. Die Ursache des in der in New Haven hat sich geklärt. Halt. Bleib mal stehen! – Hört ihr die Radio Nachrichten? Ja, Stromausfall ja da geht es um den Be Stromausfall. Ja. – ja. Ursache war Gehen wir näher mhm. ...element, das aufgrund von Abnutzungserscheinungen einen Kurzschluss ausgelöst hat. Ein Sabotageakt kann daher ausgeschlossen werden. – Was? – Habt ihr das gerade gehört? – Ja, es war keine Sabotage. – na ein Glück. Da müssen wir ja nicht zur Polizei gehen. – Nee, ja. eigentlich nicht. – Aber jetzt passt ja gar nichts mehr zusammen. Mm – -mm. Stimmt. Wieso gibt es ein Bekennerschreiben, wenn es keine Sabotage gab? Vielleicht sollten die Energiewerke ja nur glauben, dass jemand in der Lage wäre, so einen Stromausfall auszulösen. Könnte sein. Du meinst, damit sie aus Angst vor weiteren Anschlägen an alle Haushalte Strom liefern, ohne Ausnahme? Ja. Das hat dann allerdings nicht geklappt. Vielleicht, weil Mr. Reynolds Jennys Eltern auf die Schliche gekommen ist. Mhm. Er, er könnte erkannt haben, dass die Buchstaben aus dem Kiraner Anzeiger waren. Ja, vielleicht. Aber in Kirin leben doch eine Menge Leute. Woher sollte Reynolds wissen, dass ausgerechnet meine Eltern dahinter stecken? Naja, weil sie die einzigen Menschen aus Kirin sind, die auf seiner Liste stehen. Genau. Eine Liste, die ganz offenbar einen Betrug dokumentiert. Ja. Weil wir aber gar nicht wissen, wer für diesen Betrug zuständig ist. Stimmt. Aber äh, wir können nachprüfen, ob die Reifenspuren neben eurem Haus von Mr. Reynolds stammen. Ach, wie gut, dass wir eine Skizze von diesen Spuren gemacht haben. Mhm. <lacht> ja, dann gehen wir zur Reinhards Villa. Ja. Alles klar. Bis zur Villa war es nicht weit. Unter dem Carport stand kein Auto, was bedeutete, dass Mr. Reynolds noch nicht zurückgekehrt war. Mit einer Taschenlampe untersuchten die Freunde die Reifenspur auf dem Boden. Leuchte doch mal. Das sind dieselben. Jede Wette. Also... War es Mr. Reynolds, der bei deinen Eltern war, Jenny? Das sieht so aus. Aber wieso sind sie jetzt weg? Vielleicht hat Reynolds sie verhaften lassen, weil er in diesem Moment noch glaubte, dass sie Sabotage begangen haben. Dann hätten wir aber auch Spuren von einem Polizeiwagen finden müssen. Da war aber nur eine Reifenspur. Oder hast du noch eine gesehen, M? Nein. Ä aber jetzt, wo wir gerade hier sind, fällt mir etwas anderes ein. Warum hat Mr. Reynolds diese Liste ausgerechnet heute zerrissen und in seinen Papierkorb geworfen? Hm. Oh, gute Frage. Mensch, na klar, Anne. Das ist der springende Punkt. Ja, genau. Reynolds selbst ist der Betrüger. Aha. Und deshalb wollte er die Listen verschwinden lassen. Reynolds? Meint ihr wirklich? Angenommen, er steckt hinter dem Betrug dann steckt er sich das zu viel gezahlte Geld vermutlich selbst in die Tasche. Ja, wahrscheinlich. Was sein luxuriöses Leben erklären würde. Mhm. Und dann wäre seine größte Angst, dass die Energiewerke ihm auf die Schliche kommen. Ja, ganz genau. Und, und das könnte passieren, wenn die herausbekämen, wer den Drohbrief geschrieben hat. Ja, vielleicht? stimmt. Und wenn dann jemand von den Energiewerken mit Jennys Eltern spricht, würde er spätestens jetzt von dem Rechnungsbetrug erfahren. Mhm. Also genau. ist Reynolds vielleicht zu Ihnen gefahren, um Sie zum Schweigen zu bringen? Möglich. Aber jetzt sind alle drei weg hm. und es sieht ja fast so aus, als wären sie gemeinsam weggefahren. Ja. Was geht da vor sich? Naja, alle haben was zu verbergen. Deine Eltern haben versucht, die Energiewerke zu erpressen und Mr. Reynolds ist ein gemeiner Betrüger. Und wenn wir wenigstens wissen, wohin sie gefahren sind? Vielleicht in einer Art Versteck? Hast du nicht irgendeine Idee, Jenny? Mm, na ja, mein Papa war früher Fischer. Oh. Es gibt einen alten Bootschuppen auf dieser Zeit. Aha. Ziemlich abseits unten am Strand. Da ist er manchmal. Okay, sehen wir dort mal nach. Ja, einfach so ist es wert. Zu Fuß gelangten sie an eine Steilküste, etwas außerhalb von Kirin, und im Schein von Mond und Sternen machten sie einen Sandweg aus, der zur Bucht hinabführte. Etwa auf halber Höhe erkannten sie in der Dunkelheit ein Auto. Sind man den Luxusschlitten da? Mhm. Wenn der mal nicht von Reynolds ist. Ja. Da drüben ist der Schuppen. Trinkt der nicht sogar Licht durch ein Fenster? Sieht aus wie Kerzenschein. Ja, sieht so aus. Da haben wir doch schon, wer da drin ist. Mhm. wir nach. Oh ja. Langsam, Leute. Psst, leise, Timmy. Vorsichtig näherten sich die Freunde dem alten Bootsschuppen. Schon aus einiger Entfernung hörten sie Stimmen. Mr. Reynolds und Jennys Eltern schienen sich heftig zu streiten. Unbemerkt gelangten die Freunde an die hölzerne Schuppenwand und konnten den Streit durch die Ritzen zwischen den Holzbrettern sehr gut mitverfolgen. Reynolds, zum letzten Mal. Sie unterscheiden jetzt sofort diese Rechnung. Und zwar mit dem Zusatz. Diese Rechnung ist von mir gefälscht worden. Der richtige Betrag ist nur halb so hoch. Das stimmt doch, oder nicht? Ja, ja, das stimmt. Aber ich kann Ihnen das Geld für Ihre Schulden doch geben. Ihre Rechnung wird in Zukunft wieder richtig sein, versprochen. Da hört ihr es. Herr Reynolds selbst ist der Betrüger. Unglaublich. Wer weiß, wie viele Opfer der noch hatte. Also bitte, jetzt kommen Sie doch zur Vernunft. Nehmen Sie mein Geld. Hier ist es. Bitte. Wir wollen Ihr Geld nicht. Wir wollen, dass Sie Ihren Betrug bestätigen. Dann können wir das mit den Energiewerken selbst regeln. Aber dann erfährt mein Chef davon. Das soll er ja. Sie unterschreiben jetzt? Oder wir lösen den nächsten Stromausfall aus. Nein, bitte nicht. Ich fliehe Sie an. Wird's bald. Jetzt haben Sie doch ein Einsehen. wayne -Holz glaubt tatsächlich, dass Sie zu so einer Sabotage fähig sind. Ich finde, wir sollten da reingehen und die Sache aufklären. Ja, versuchen wir es. Timmy, du bleibst schön hier an der Tür. Und falls jemand weglaufen will, lässt du niemanden raus. Alles klar? Ja, braver Hund. Wir können den Stromausfall jederzeit wiederholen. Wollen Sie das? Bitte, bitte nicht, Mr. Murray! Stopp! Hören Sie auf, Mr. Murray! Hä? Was macht ihr denn hier? Aber Mama und Papa, warum seid ihr denn nicht zur Polizei gegangen? Uns glaubt doch sowieso niemand. Wie oft habe ich bei den Energiewerken angerufen. Alles umsonst. Aber deshalb können Sie doch nicht einen Stromausfall in der ganzen Region auslösen! Das ist doch Wahnsinn! Beruhigen Sie sich, Mr. Waynolds. Meine Eltern sind gar nicht in der Lage, so etwas zu tun. Jenny, was soll das? Es war keine Sabotage. Nur ein technischer Defekt. Und er ist auch schon behoben. Ach so ist das? Sie haben geblufft, Murray. Tja dann, nehmen Sie mein Geld oder lassen Sie es bleiben. Ich gehe jetzt nach Hause. Hey, nehmt euren Köter da weg! Was soll das? Ja, Sie bleiben schön hier! Sie müssen da noch etwas erklären. Was? Ich was erklären? Spinnt ihr? Mr. und Mrs. Mary, sehen Sie sich das mal an. Hier. Da steht Ihr Name. Was ist das? Eine Liste? Hm. Ja. Ihr seid nicht die einzigen, die Mr. Waynolds betrogen Was? hat. Was? Wie viele denn noch? Auf dieser Liste stehen mindestens 50 Adressen. Ja, und, und wir wissen nicht, ob es noch mehr solcher Listen gibt. Und das Geld, um das er diese vier Menschen betrogen hat, hat er bestimmt in seine Villa gesteckt. Was? Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Tch, so ein Quatsch. Das sind alles Lügen. Ich gehe jetzt. Hey! Ganz ruhig, Mr. Reynolds. Schön hierbleiben. Denn du hast recht. Wir müssen zur Polizei. Und zwar zusammen mit Mr. Reynolds. Hey, das könnte Ihnen so passen. Hier geblieben. Geben Sie auf. und Sie entkommen Sie nicht. <lacht> Timmy. Mr. Murray, Julian und Dick hatten Mr. Reynolds fest im Griff. Unterstützt von Timmy, der knurrend an ihm hochsprang. So brachten sie den Betrüger zu seinem Auto und setzten sich mit ihm auf die Rückbank. Für Anne und George war auch noch Platz. Und Mrs. Murray fuhr den Wagen. In der Polizeiwache setzte Constable Miller den Verdächtigen fest. Und Constable Wilbert eilte von zu Hause herbei, um Mr. Reynolds augenblicklich zu verhören. Das ist doch alles Quatsch, was die Kinder erzählen. Diese Liste bedeutet etwas ganz anderes. Und der Fehler bei den Murrays, das war nur ein Versehen. So, so. In Twin Oaks hat sich gerade heute eins ihrer vermutlichen Opfer bei der Polizei gemeldet. Ein Mr. Nichols. Seine Angaben bestätigen, was die Kinder sagen. Morgen werden alle Vorgänge, die Sie bei den Energiewerken bearbeitet haben, überprüft. es gab schon zig Überprüfungen, die haben nie was gefunden. Warum sollte man ausgerechnet jetzt den Fehler finden? Ah. Welchen Fehler denn? Vielleicht ein Fehler, der kurzzeitig eine Zahl verdoppelt, ohne dass es auffällt. Also ein Fehler, den Sie für Ihre Betrügereien ausnutzen konnten. Was sollen diese Unterstellungen? Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Natürlich nicht. Aber Sie haben sich verplappert. Das kommt dir öfters vor. So ist es, Männer. Sie können den Mann abführen. Sehr gern, Sir. Kommen Sie mit. Hm. Wieso müssen die Göhren ihre Nase denn in alles stecken? Also, ich bin sehr froh, dass ihr das getan habt. Ja, ich auch. Aber was wird jetzt mit uns? Bekommen wir wieder Strom? Das müssen die Energiewerke entscheiden. Von denen hängt auch ab, ob sie eine Anzeige gegen deine Eltern erstatten werden. So ein Drohbrief kann als Straftat gewertet werden. <lacht> Aber vor morgen wird da nichts entschieden. Tja, dann gehen wir heute am besten schlafen, oder? Was meint ihr? Ja, ja. sehe ich auch so. Mhm. Wird auch Zeit. Also, gute Nacht. gute Nacht. Nacht allerseits. Gute Nacht. Am nächsten Tag trafen sich die fünf Freunde mit Jenny am Strand, um nach dem gemeinsam bestandenen Abenteuer den Ferientag zusammen zu verbringen. Hallo ihr fünf! Tolles Wetter heute, oder? Hey. Hallo Jenny! Ja, du bist ja so fröhlich! Wie ist die Sache mit den Energiewerken denn ausgegangen? Seit heute haben wir wieder Strom, endlich wieder warmes Wasser und Licht Wirklich? und das Radio geht und der Kühlschrank. Der auch. Oh, toll. Das Ding aber schnell. Und stellt euch vor, Mr. Reynolds hat über 300 Familien mit seiner Masche betrogen. Wie bitte? So hat er jeden Monat mehr als 10.000 Pfund in seine Tasche gewirtschaftet. Das ist ja unglaublich. Oh, wow. Dieser er wird doch hoffentlich bestraft. Es sieht alles danach aus, dass er ins Gefängnis kommt. Gut. Und Jenny, was ist mit der Anzeige gegen deine Eltern wegen dem Drogen? Ach, genau. Die Energiewerke meinten, vier Monate ohne Strom müssen schlimm genug gewesen sein. Oh ja. <lacht> Deshalb verzichten sie auf die Anzeige, sozusagen als Entschädigung. Sehr gut. Da haben deine Eltern ja Glück gehabt. Ja, Und außerdem hat sich der Mann von den Energiewerken bei mir bedankt. Ach, echt? Also, genauer gesagt, bei mir und bei euch. Und oh, bei, oh. bei uns bedankt. Was ist, Was ist denn? Was ist na, dafür, dass wir den Betrug von Mr. Waynot aufgedeckt haben. Aha. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> ja, wir haben halt einen Riecher für faule Tricks. Mhm. Stimmt, Stimmt's, Timmy? <lacht> <lacht> Gehen wir jetzt baden? Ja, absolut. Klar. Los, wer jetzt erst im Wasser ist. <lacht> Was ist? Warte! <lacht> Los! <lacht> oh! Oh! Oh! Ganz <lacht> Timi, der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns rok Abend heuern, und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.